Bila glove, ikaw, tao, will be the part combo bella top molot love be by kau buang continue with a trouble chef kitty who can chin low akathang and ten for billa message stand low see the pole manager huh? one let seven no head given this life i'm living my And aku stay bila mahus lari Birch Khalifa dengan Mois Ali Di Abu Dhabi pada Sabtu pagi Jumpa Khaled satu lagi Another one masih undefeated Tiada lawan kita kegalaan The rain tergeladah tendang Masuk cam UTK Masih kacak tanpa beauty Nyating son mata kaji Semar ngiseng Banyak kali buat diseng Ketut balik rempung ngiseng Sematilam Tiga Abdul jumpa tiga madu Ismir kata budak aku padu Makan ulam seperti raja Baju dalam di peti kacang Masanya cici di jari yeah. Bersawak tulis, pantola walukis Kantor ramai ni animasi Top-dish rappers masih datang berdepan Gaya Kelani Nyanyilah di Dadi Secara asasnya Asas gua asasinasi si itu sudah pasti Bunuh dengan baca satu ayam Dalam gua pun takkan rasa selamat kerja Pagi insiden sampai siang Ahad Dan tadi amu jangan Kami hanya je lagi gig Kasih alih susun atur Capakan catong gerakak elak elajaran. Terapu macam ramah-ramah yeah. Tapi lebah bila datang senyap Yoli yeah, Bawa zero sekitar di K G A, Audi guna trick O G A, uh. Opie guna trick low, kira maya out itu jadi O Z uh. mentality tak low G, sampai Toronto Ronto, capai dan hidup low, kisah sendiri joki macam Torre, to ya di zaman kerto ia makin kerto, koran sih kuno kalau tenjengudi era Elmo ia ya ya ya makin demo, kompresi tahuhu kalau kerto di manifest ia ya makin rambo, industri uno hebat tempo di manifest ia makin best, dua industri luno kenapa lembob? Versa-versa Tumuh-tumuh si, emosi Go Red ball pada yang esah Tawakal kaji jam Abu Ali So Ibnu Sina versi Evo Bertin juri the greatest Latest Hikayat buat satu malam tu k dan 40 no traitors Buat semua macam Ali Bertokak bari penembo Ali right energy Ali pura hatu Tapa 40 bergerak dengan Kau 40 jujur Walaupun mencuri Tobi 40 rompah Dan tu kita oti kerja Hari Sabtu Kalau Abu bakal Ali nak ni ni ni Aku dengan kru pula nak tu tu tu tu tu tu Hey Sebab tu bunyi bagi pintu Suang mata mengkaji, tercemar nilai Sebetul kamu tak boleh masuk Asuh anak sesali bujang lapor Ali buka babah, bujang telajar tika modifikasi pasti kelajar Hoi, hoi, ya hoi Buka gua Amboi, bukan gua Yang ditoy, yang indap kau Yang crash, destroy Hoi, bukan sigara ganamun emas yang kau jumpa Ku nak bawa rumah Kita dah sama sampai ku lupa Hantar Suna kau dijaga, jaga, jaga naga siap siap. Kulmuk wal kataman Nabi'in Jik wafai terkulak Husin Pen aku pedang sufi khabala syadat Tau khabala gelombang syahid ke syia Ke sunnah kau tak kiri namarang tali Allah hujung manusia seperti Ali Mana yang son kaki kondibang Halutun ku bantun melantut ningi Kumpi kesini ke ketika ku tiba kupinta kupinta Kau pintar ku pintar ketika mandi ku just amin Jasad ni panji hitam dari Timur Ozi Yalah dari final khabala terakhir Husin Yoradi gerak ku pesan medikasi Beratus berdarah, buka pintu kuasa berat, mata kacau mahu buat, tengah sini nak kenal, mata malis mahu buat, oh buka pintu kuasa berat.